Tak dobrý den všem. Uh, úvod bude tentokrát kratší, protože uh, neřekneme pozvánku na příště, protože se jedná o poslední přednášku tohoto, tohoto semestru. A co bude příště, zatím neví nikdo, ale bude to až uh, někdy v říjnu. Takže můžeme rovnou přejít k přivítání dnešního hosta. A dnes je to místní, tedy z naší fakulty, z katedry fyziologie živočichů, přijala pozvání Zdena Bendová a určitě víte, že světelné znečištění je velké téma a právě o tom bude mluvit i z pohledu především fyziologa a její přednáška se tedy jmenuje Tmou ke zdraví. Komu a proč vadí světlo v noci? Tak moc vítáme, Zdeňko, a těšíme se na přednášku. Předávám ti slovo. Já děkuji za slovo. Ten název mojí přednášky je trošku takový koncenzuální. Já doufám, že ten podtitul napoví, že tématem toho mého vyprávění nebude rozbor psychofyziologických důsledků takové té moderní terapie tmou, a ani že nebudu polemizovat s pořekadlem kam nechodí doktor, kam nechodí slunce, tam chodí doktor. Ale spíš se pokusím trošku vysvětlit nebo doplnit tohleto staré pořekadlo o takovej, takovou druhou část, která vyplývá z poměrně moderního problému a takovéto doplnění pořekadla by mohlo znít, kde se v noci nezhasíná, tam taky chodí doktor. Já než se dostanu samozřejmě k podstatě toho svého vyprávění, tak já musím začít zase od začátku, a musím nejprve vysvětlit, o čem vlastně budu mluvit a co vlastně je ten systém, který transdukuje a převádí informace o světle do našeho organismu, který ten systém, který z toho dělá, tu obrovskou fyzi, fyziologickou kapitolu, která vlastně zahrnuje veškerou naší fyziologii. A když tohle řeknu, tak si trošku vzpomenu na dobu před více než 30 lety, když jsem zaklepala na dveře paní profesorky Ilnerové a v té době jsem se od ní dozvěděla poměrně detailně, co je to epifíza, jak se produkuje melatonin, jaké jsou regulační procesy, které produkují melatonin a pak jsem taky mohla sdílet její nadšení z toho, že se objevilo něco, čemu se dá říkat, jako centrální biologické hodiny, které sídlí v nějakých suprachiasmatických jádrech hypotalamu. Suprachiasmatická jádra, jádra, která sedí nad, nad optickým chiasma, jsou součástí hypotalamu, takže takové té homeostatické části mozku a také jako homeostat, vlastně vystupují celou dobu nebo fungují. No a, Celkem dlouhou dobu, jako co dělám chronobiologii, jsem si myslela, že si vystačím s takovými základy neurobiologie, ale někdy kolem roku 2000 se objevila první práce, která ukázala, že naprosto ve všech buňkách našeho organismu jsou biologické hodiny, sedí tam nějaký mechanismus, který dokáže měřit čas, a postupem času se ukázalo, že tyhle ty hodiny jsou dohromady spojené do tkáňových hodin, do orgánových hodin a vytváří takový netwerk mezi těmi centrálními hodinami a potom těmi tkáňovými periferními hodinami, který spolu intenzivně komunikuje. V současné době... Vychází asi tak, já nevím, kolik, 70 až 100 prací týdně eh, o tom, jakým způsobem spolu komunikují jednotlivé hodiny v periferních orgánech s těmi centrálními hodinami, jestli platí jakási hierarchie, která byla donedávna nespochybnitelná, teď už se trošku spochybňuje hierarchie, která říká, že u savců ty suprachiasmatický jádra jsou dominantní pacemaker, který synchronizuje takzvané otrocké oscilátory. A prostě je to kapitola, která je Velmi intenzivně studovaná ze všech možných pohledů fyziologie, biochemického pohledu, molekulárně genetického, endokrinologického a tak podobně. Takže vzhledem k tomu, že ty detailní znalosti energetického metabolismu a imunitního systému, endokrinního a tak dále, už jsem nikdy nedohnala, tak začínám tím, čím mít čím dál tím intenzivnější pocit, že tomu cirkariálnímu systému vlastně vůbec nerozumím. Ten, Obrázek, tenhle ten tedy odpovídá dnešní představě, je to úplně z, z letošního takového revíčka, v co vyšlo v Science, které mluví o zájemném propojování periferních hodin s těmi centrálními hodinami. Co jsou vlastně ty ciferníky, které jsou v každé naší buňce a v každém našem orgánu? Jsou to transkripčně, translační, postranskripčně modifikační zpětnovazebné smyčky tzv. hodinových genů. Těch hodinových genů je v dnešní době už několik desítek popsáno a vytváří zatím takové tři základní zpětnovazebné smyčky. Ta hlavní zpětnovazebná smyčka je tady namalovaná v centru tohohle obrázku. Je to založené na... Na mechanismu, kdy transkripční faktory býval a klok, spouští transkripci dalších genů přes vazbou na e-box element v jejich promotorové sekvenci. A tyhle ty geny potom tvoří dimér a blokují aktivitu tohohle diméru a zároveň degradují v cytoplasmě a jak postupuje ta degradace, tak se zase uvolňuje tahle inhibice a ten cyklus běží pryč. Je tady strašná spousta různých posttranslačních modifikací a pak ty dvě další přídatné smyčky vlastně stabilizují tu, ten, ten celý systém tak, aby vlastně tenhle ten, turnover eh, trval přibližně 24 hodin a vytvářel takovou tu podstatu, genetickou podstatu generování cirkadiálních rytmů. Já to říkám takhle ve stručnosti, protože to není úplně předmětem toho, co chci, o čem chci mluvit, ale mu, zmínit se o tom musím kvůli tomu, abych zdůraznila význam toho biologického systému, těch biologických hodin pro fyziologii eh, organismu. konců, ještě jsem si vzpomněla, že bych mohla říct, že tenhle ten krásný, za tuhle krásnou smyčku byla v roce 2017 udělena Nobelova cena za fyziologii a medicínu třem, třem američanům právě za to, za tu základní smyčku, za, ten, za tu základní podstatu. A já chci vaší pozornost teďko upoutat tadyhle k tomu heslu Clock Control Output Jeans. To je eh, velká skupina genů, to jsou v podstatě tisíce genů, které jsou eh, regulované funkcí toho hodinového mechanismu a jsou regulované proto, že mají ve svých promotorech jednu z těch regulačních sekvencí, která je důležitá také pro tu samotnou funkci toho hodinového mechanismu. Tyhle ty eh, Proteiny těchto hodinových genů, těch clock control genů se nevrací zpátky do té smyčky, ale dělají si svoji vlastní práci v buňce a vytváří takovou tu, ten fyziologický output z toho hodinového mechanismu A jsou to, já nevím, geny, které se účastní buněčného cyklu právě toho bioenergetického metabolismu a řady dalších procesů v buňce. A e, ukazuje se, že těchto těch hodinami kontrolovaných genů může být až 10 celého transkriptomu a až 25 potom přepsaných. Přetra, přetra, přeložených proteinů může být také modifikováno posttranslačně v souvislosti, nebo jak, jak, ty hodiny, jak ty hodiny pracují se s kinázami a dalšími, s dalšími geny, které kodují nějaké enzymy, které vytváří posttranslační modifikace. Tohle je obrázek, který jenom ukazuje eh, cirkadiální oscilace v organelových strukturách, o tom ukazuju jenom prostě pro příklad toho, co vlastně všechno podléhá cirkadiální regulaci, kromě toho, co je tady napsáno také, tedy už jsem se zmínila o budičném cyklu, který je pevně svázán s hodinami a mitochondriální metabolismus tady naznačený je řada dalších funkcí, imunitní funkce v buňce a tak dále. Prostě celá celá fyziologie buňky je pevně spřažená s cirkadiálními oscilacemi, včetně tedy eh, něčeho, čemu se říká eh, DNA repair, mechanismus, který, eh, který eh, je, který, když se objevil, tak se vlastně kolem toho začala eh, vytvářet taková hypotéza, evoluční hypotéza, proč vlastně ty hodiny v organizmech vznikly eh, eh, a to z toho důvodu, že vlastně eh, jak eh, s-fáze lunčného cyklu, tak potom ten ta DNA repair mechanismus jsou směrované do doby noci, to znamená do temné fáze toho denního cyklu a má se za to, a také to bylo potom potvrzeno na některými experimenty na jednobuněčných organismech, že tohle je dobrý způsob, jak vlastně ochránit DNA proti UV záření tím, že ty časový systémy směřuje do toho nočního prostředí. Tak to je taková jedna z jednodušších hypotéz, vysvětlení vlastně, proč se cirkadiální hodiny udržely ve všech organismech, samozřejmě nejenom v tom člověku, na kterém, o kterém já tady tak trošku víc mluvím. Další jenom pro ukázku. Je obrázek, který mám poměrně ráda, protože opět ukazuje tu ten význam hodinových regulací. Tohle je metabolom, jaterní metabolom. Jsou tady vzorky, které jsou odebrané, odebírané v pohodinách ve 48-hodinovém cyklu. A metabolomická analýza ukázala, že přes 55 metabolických látek nebo metabolitů v játrech má cirkadiální oscilace, což je tady potom vidět v té barevné škále, kdy červeně jsou vyznačené píky a zeleně propady těch, těch, těch rytmů cirkadiálních. Takže tohle všechno ukazuje na takovou velkou, velký význam těch hodin pro regulaci funkcí, fyziologických funkcí na buněčné úrovni. Ten molekulární mechanismus je v celku jako poměrně pozoruhodný způsob, jakým udržovat v chodu nějakej, nějakej, nějaký systém, který pracuje tedy s periodou, která je 24-hodinová nebo přibližně 24-hodinová, ale má to ještě jednu zákonitost. Tady tenhle ten složitý obrázek jsem měla v animaci a musela jsem ji zrušit, tak já doufám, nedívejte se zatím jinam, než ukazuju. Když se udělá kultura buněk neuronů suprachiasmatického jádra, toho hlavního oscilátoru a měří se elektrická aktivita buněk v té kultuře, tak pokud ty neurony jsou v nízké hustotě, tak jsou tady vidět nějaké Píky, takové více random. Někdy ta, někdy ta kultura je arytmická, někdy je více rytmická, ale necirkadiální, někdy je to prostě chaos a ty buňky jsou velice aktivní. K tomu, aby se z toho vynořil cirkariální rytmus, tak je potřeba, aby ty buňky v kultuře byly ve vyšší denzitě, ve vyšší koncentraci, aby se vzájemně propojily a Teprve to vzájemné propojení jednotlivých buněk potom z toho, z toho nebo dává vzniknout takovému tomu jednotnému rytmu, který potom je měřitelný jako, jako změna elektrické aktivity vlastně celé té populace vůněk. Něco podobného můžeme vidět i v. Periferních buňkách uděláme-li fibroblasty z myši třeba, která má jeden z těch hodinových genů propojený s nějakým, s nějakým bioluminiscenčním genem, například luciferínem, luciferázou, luciferín je substrát, který k tomu přidáváme, s luciferázou, tak pokud měříme jednotlivé buňky, můžeme získat takový lechol. Všechny buňky rytmují, ale rytmují s jinou fází, můžou mít i jinou periodu. A k tomu, aby se... Dostali, aby se ten, ta kultura dostala do jednotné fáze, je potřeba, aby tam byl nějaký synchronizátor. V experimentu my používáme synchronizátor pro primální kultury, například serový šok, můžeme použít dexametazon jako kortizol, můžeme použít melatonin, neurotransmitter, forskolin, který aktivuje nějaké signální kaskády na, na, na principu cyklického renozum Prostě je to různé, trošku závisí na tom, kterou buňku držíme v ruce nebo respektive v té kultuře, ale potřebujeme synchronizátor z mějšího prostředí. Tohle funguje na buněčné úrovni, ale funguje to i na úrovni populační. Tadyhle je obrázek experimentu, který byl dělaný na tomhle zvířátku, což je nějaký hlíst. Když jsem si to někam napsala a už to nemůžu najít, protože to je pro mě moc velká zoologie. Ale cenorabydis elegance je jedno ze zvířat, jedno ze z modelových organismů, bych měla říct, které se používají v chronobiologii také. A experimentátoři udělali transgenní zvířata, transgení tyhle, ty, tyhle ty červy, který, které, kteří také měli jeden z těch genů svých rytmických, spojených s, s nějakou luciferázou, a měřili rytmus, populační rytmus v tom, jak se rozvěcejí a zásínají ta zvířátka pod mikroskopem. A pokud ty ta zvířata byla držena v nějakém prostředí, vidíme tady časovou osu, držena ve stále tmě, tak ten rytmus není přesný. Těžko by se z toho potom v průměru nějaký cirkadiální rytmus dělal dohromady. Ale pokud ten, ten organismus byl vystaven střídání světla a tmy v průběhu dne a noci, tak ten rytmus se krásně synchronizoval a vyšel tady z toho, vychází z toho ta populace jako jako skupina zvířat, která má krásný, koherentní, cirkadiální rytmus, vzájemně synchronizovaný. Tím se dostávám maličko k tomu vlastnímu tématu a tím je světelná synchronizace. Mluvila jsem tedy o tom, že molekulární mechanismus, buněčný mechanismus, vytváří základní podstatu fungování molekulárních hodin v buňce. Buňky mezi sebou musí být propojeny, aby tkáň nebo orgán vykazovali jednotný rytmus. Stejně tak jako populace nižších organismů musí být něčím synchronizovaná, aby vytvářela cirkadiální rytmus, ale protože to musí samozřejmě být z přirozeného prostředí, je ideální, když je to nějaký stimul z nižšího prostředí, který je víceméně normální a není to sarový šok ani, ani, ani dávka forskolínu, ale je to tedy světlo atma. Střídání světla a tmy. Tam eh, principy působení světla na eh, biologické systémy, na biologické rytmy byla zkoumaná eh, od, od, od, od, od strašného počátku poznání o tom, co jsou, toho, co jsou vlastně biologické hodiny, ale takové základní experimenty, které byly zapsány jako, jako měli nějakou měly nějaký vědecký, měly vědeckou metodiku a nebyly replikovatelné, nebylo to, nebylo to pozorování z volné, z volné přírody, tak ty byly dělány panem profesorem Colinem Pittendrichem, což byl jeden ze zakladatelů oboru chronobiologie vůbec a ten se velmi zasloužil o vlastně základní formulování, základní zákonitostí osvětelné synchronizaci. Jeho, jeden z jeho podstat, z hlavních experimentů byl, byla synchronizace populačního rytmu drozofily. On měl odstomilky, které u kterých pozoroval rytmy vlíhnutí. A ty rytmy vlíhnutí byly vlastně příklad populačního rytmu u těch much. Tady je na tom obrázku A vidět, jak se ty odstomilky líhly, Pokud byly v prostředí, kdy od svého života, od začátku svého vlastního života byly ve tmě, to znamená, dávali vzniknout dalším generacím velice nepravidelně a ten cirkadiální rytmus tam nebyl, mi to skáče. A Tady, v tomhle, v tom B, v tom druhém spodním obrázku, je vidět, jak se synchronizovala ta populace a ten rytmus vlídnutí. Pokud zasvítil jeden den na začátku toho, té, té, té, toho sledování, zasvítil krátkým světelným pulzem a ten moment, ten krátký světelný pulz, byl impuls k tomu, aby se synchronizovala populace těch, těch odstomilek a vlastně ta další generace vznikala už poměrně jasným cirkadiálním rytmem, který měl pík někde v té druhé polovině toho dne. Nemusí to být nutně populační rytmus, co je synchronizované jedním světelným pulzem. Teď vás pomalučku dostávám k aktogramům, což je takový základní model, laboratorní model popisu cirkadiálních rytmů. Tady vidíme Pohybovou aktivitu, záznam pohybové aktivity e, myši, e, která, by, která byla v neperiodickém prostředí, to znamená, v neperiodickém prostředí e, má nějaký cirkadiální rytmus, který není přesně 24-hodinový, a každý den ta její aktivita začínala o den dřív, o chviličku dřív, o pár, o pár minut dřív. A pokud se do tohohle takzvaného volného běhu, zapůsobilo světelným pouzem krátkým světelným půzem, 15 minut stačí, tak ta aktivita toho zvířete se srovnala za začátkem toho pouzu. a potom, když, ten, když zase ten treatment, když, ten, když ty zásahy skončily, tak se rozběhl, podle, rozběhl ten, ten, ten záznam lokomoční podle nastavení, vnitřního nastavení daného těm genetickým mechanismem, ale s fází toho synchronizátoru. Ehm. Jak se vlastně to světlo dostane k té lokomoční aktivitě? Ta morfologická podstata světelné synchronizace u savců začíná a končí na sítnici oka. U jiných druhů živočichů si můžeme potom vyprávět, že jsou jiné fotoreceptory také, kromě sítnice oka. Ptáci mají asi čtyři nebo pět fotoreceptorů. Ryby dokonce mají světločivné všechny periferní orgány. Ale u savců ten, ten signál, světelný signál jde pochopitelně ze sítnice oka. Asi před 20 lety, vždycky už říkáme před 20 lety, už to začíná být pomalu 22 let, se objevily vnitřně fotoreceptivní gangliové buňky v sítnici oka, které mají specifický další fotopigment. Tohle to je vrstva sítnice schematicky naznačená. Máme tady nějaké pigmentové epitelium a fotoreceptory. Světlo prochází celou vrstvou sítnice, aby se dostalo k těm fotoreceptorům. Fotoreceptory jsou tyčinky a čípky, je to je sítnice myši, takže tady vidíme UV čípky a potom čípky pro střední vlnové délky a pak jsou tady tyčinky. Pak je tady nějaká vrstva interneuronů, poměrně komplikovaná a potom jsou tady gangliové buňky, které mají axony, které potom vytváří jednak oční nerv, ale, ale odbočka zrakové drah, odbočka toho očního nervu formuje retinohypotelamický trakt. Tyhle ty buňky mají vlastní fotopigment melanopsín, ale zároveň tedy snímají informace z celé té plexiformní vrstvy e, retiny, takže sbírají informace i styčinek a čípků, ale mají tady vlastní pojistku, vlastní mechanismus. Poměrně takovou sérií experimentů právě před těmi 20 lety se přišlo na to, že ten melanopsín sám o sobě e, netvoří podstatu synchronizace e, cirkadiálních hodin, ale že ta buňka vytváří tu podstatu synchronizace cirkadiálních hodin. Když se zruší melatonin, tak to melanopsín, pardon, melanopsín, tak té buňce stačí signály z fotoreceptorů, ale když se zruší celá ta buňka, tak se zruší synchronizace cirkadiálního systému. Ty axony vytváří hypothalamický trakt, který vstupuje do suprachiasmatického jádra já jsem si tady, protože mám strašnou spoustu různých nákresů, tak jsem si tady dovolila dát e, reálný obrázek z mikroskopu fluorescenčního, tady máme třetí mozkovou komoru. E, pak je tady suprachiasmatické jádro e, vymalované a e, optické chiasma. Které je tady pod tím, a odbočka z rakové dráhy, která je tady toho hypotalamický trakt, který je tady zbarven retrográdním tracerem, který byl který je aplikován do, do oka toho zvířetek sítnici a potom zpětně, jaksi retrográdním způsobem doputuje do toho suprachiasmatického jádra. Tenhle obrázek je z, z, z ontogenetické studie, která ukazuje. Jak postupně ten retinohypotelamický se vyvíjí, a jak prorůstá tím suprachiasmatickým jádrem, a vlastně přináší sebou ten světelný signál. Takže monosynaptická dráha vstupuje do, do suprachiasmatického jádra. Ona vstupuje i do jiných oblastí mozku. Já to nebudu komplikovat, ale mluvíme tady teď o té potom suprachiasmatické jádře. Takže znovu cirkariální systém máme tady sítnici oka, která informuje o světle a informuje o tmě tím, že vlastně převádí tu změnu jako správný senzorický orgán, který vnímá pouze změnu v tom, v tom, v tom prostředí. To znamená, ona vnímá ten, ten, tu, tu, ten, to překlopení mezi světlem a tmou, a tuhle informaci vede retinohypotalamickým traktem do suprachiasmatického jádra. Suprachiasmatické jádro integruje svoje vlastní genetické časové nastavení s informacemi o tom světle a posílá tuhle integrovanou informaci do ostatních částí mozku a potom do periferních orgánů. Ten ten způsob, jakým to sdílí s tím zbytkem těla, je různý. Jednak přímo reguluje spánek a vidění, což je samo o sobě vlastně takový přídatný synchronizační mechanismus pro řadu procesů v tom organismu. Jednak má vlastní synapse s řadou mozkových struktur takže vytváří buď, buď mono- nebo multisynaptické spojení s mozkovými strukturami, které taky oscilují a regulují buď vědomí, e, náladu nebo prostě biochemické procesy v tom mozku a e, do periferie e, působí tím, že reguluje sympatikus, parasympatikus, reguluje potravní chování, což je u běžných živočichů kromě člověka v podstatě normální, že se, že se živí v, na základě nějakých cyklů a tohle je velmi důležitý signál pro metabolicky aktivní orgány, jako jsou vjátra, slezina, střevo, žaludek a podobně. A potom je tady obrovská kapitola neuroendokrinologická rytmy v hormonech, které potom také regulují řadu, řadu procesů v těch periferních orgánech. Mezi důležité hormóny, které jsou přímo regulované, Suprachiasmatickým jádrem patří melatonin, o kterém ještě budu mluvit, a patří sem také kortizol nebo kortikosteron, glukokortikoidy obecně, které jsou produkované nad ledvinami a vlastně přináší ten signál, synchronizační signál od suprachyazmatického jádra do periferních orgánů. zejména je to taková velká kapitola potom o vzájemné interakci mezi cirkadiálním systémem a imunitním systémem. A jak my studujeme vlastně vliv světla na ten cirkadiální systém? Máme eh, eh, světlo a tmu, které působí přirozeně a potom také nepřirozeně, což vyplývá z toho takového moderního přístupu ke světlu a s tím, že prostě eh, ten Edison nám tu žárovku, ještěkoli eh, já jsem se nějak dozvěděla, že to úplně za to Edison nemohl tu žárovku do toho, Vnějšího prostředí zasadil, a vlastně možná je to trošku důvod, proč ten cirkadiální systém je de facto, přestože zákonitosti, základní zákonitosti fungování cirkadiálního systému jsou známí od nepaměti. Od první zápisy byly někdy v 18. století. Tak vlastně jako vědní obor je ta chronobiologie pořád mladá, a nabírá neuvěřitelně na síle. Ale ten důvod je pravděpodobně proto, že díky vlastně narušení přirozených rytmů, přirozených biorytmů, umělým osvětlením a díky tomu potom změnami v. Vlastně v tom rytmickém chování u člověka se objevuje strašná spousta vazeb mezi patologickým, patologickými jevy a tím cirkadiálním systémem. Takže je pravděpodobné, že do té doby o významu těch hodin, do té doby, než jsme si je začali vlastně ničit a potom zase zpátky stopovat, jak si je ničíme, jakou to má souvislost s tím zdravím, tak do té doby možná o těch hodinách v tom významu nikdo nevěděl. A my si tedy hrajeme se světlem a tmou, hledáme význam světla a tmy pro funkci tedy těch, těch cirkadiálních hodin. Máme takové čtyři, můžeme rozdělit tu vliv světla do takových čtyř kapitol. Můžeme mluvit o stálé tmě, což je něco, co je prostě v přirozeném prostředí celkem normální. Máme živočichy, které, kteří jsou skování podzemí, jsou žijí v jeskyních, žijí hluboko v mořích a ta stálá tma je něco, co se v přirozeném prostředí vyskytuje. A vlastně je to to první, co se začalo testovat v laboratoři, vliv stálé tmy na funkci těch biologických hodin. Je tady záznam aktivity zvířete a vlastně se vracím zpátky do toho, do, toho, do toho volného běhu, do toho, co jsem ukazovala u té myši. Máme tady zvířata, která jsou, nebo zvíře, které je synchronizované ke světlu, což je to L, a ke tmě, což je to D. Vidíme tady, že to je zvíře noční, protože je aktivní pouze v noci, ale pokud mu zhasneme a vypustíme ho takzvaně do stálé tmy, tak se rozběhne volným během, říkáme tomu volný běh, který běží podle s, s periodou, která je vrozená, je daná tím molekulárním mechanismem a vzájemnými interakcemi mezi buňkami a v tomhle případě, ta, ten volný běh má periodu, které my říkáme tau, a ta perioda je větší než 24 hodin. Mluvíme tady potom o nějaké subjektivní noci a subjektivním dnu. Pokud ta zvířata jsou ve stáletně, tak musíme rozlišit ten jejich jaksi vnitřní čas a mluvíme potom o tom jejich vnitřním čase tím termínem subjektivní. Tohle je zvíře, které má tau větší než 24 hodin. Typicky takovým zvířetem je člověk případně potkan, náš laboratorní kamarád, který taky má tau další než 24 hodin. Tohle je záznam aktivity myši, která naopak má vnitřní endogení periodu kratší než 24 hodin, to znamená ta její aktivita ve stále tmě, která je tady pak naznačená tím šedivým, tou, tou šedivou plochou, tak ta její aktivita začíná každý den o něco dříve a má tedy tau, která je kratší než 24 hodin. A nemusíme se podívat jenom na aktivitu těch zvířat, ale můžeme se také podívat na rytmus v hormónech. Tohleto je rytmus melatoninu ve třech následných dnech měřených za sebou, kde je vidět jakýsi volný běh s periodou, která je delší než 24 hodin, jako by ten melatoninový rytmus začínal každý den o něco později. Takže ve všech, ve všech vlastně parametrech, ve všech měřitelných rytmech, ten, ta stálá tma vlastně indukuje volný běh, který je běží s periodou, která je typická pro živočišný druh, může se lišit i v rámci druhu, ale vlastně nikdy nevomoc. Vždycky v rámci druhu je to jako odchylka, která je v řádu minut, ale obvykle se to nepřeklápí na jednu nebo na druhou stranu přes tu 24-hodinovou periodu. My můžeme postulovat tedy zákonitosti, které jsou vypozorované z toho sledování ve stálé tmě, jednak tedy, že máme rytmy, které volně běží podle svého endogenního nastavení a pak máme další postulát, že pokud bychom nebyli synchronizovaní a běželi podle svého vnitřního nastavení, dostali bychom se velice rychle do protifáze s tím okolním světem, což je z hlediska jaksi přežití poměrně nevýhodná situace takže platí, že v přirozených podmínkách je perioda rytmu synchronizovaná a odpovídá délce periody solárního cyklu. Když řeknu, že odpovídá délce periody solárního cyklu, okamžitě každýho napadne, že vlastně délka solárního cyklu se mění v průběhu roku v našich zeměpisných šířkách, ale platí to také. Tady máme hypotetickou situaci, respektive je to trošičku překreslený obrázek experimentu, malinko vytažený. Máme tady aktogram zvířat, která jsou synchronizovaná na krátký den, to znamená dlouhou zimní noc, a letní den, krátkou letní noc. A vidíme tady jejich aktivitu, která je Udržuje si, udržuje si celkové množství ta aktivita, takovou tu, co, čemu říkáme alfa, nebo vlastně ta, ten totál aktivita je stejná, akorát na té zimní noci je rozprostřená a vlastně to, jak se, jak se komprimuje a naopak roztahuje ta, ta noc, tak to se vlastně odráží i kompresi a dekompresi toho behaviorálního rytmu, toho, toho rytmu v té lokomoční aktivitě. Tady vidíme poměrně roztaženou tu aktivitu, tady zase naopak sraženou tu aktivitu. Fajn, potuť by to byla normální behaviorální odezva na, tu, na to světlo a tmu, prostě noční zvíře běhat nebude. Zajímavé, to začíná být tady když se synchronizované zvíře, k zvíře synchronizované k krátkému, letní, krátkému zimnímu dni vypustí do stálého světla a ono si zachovává jak fázi, s tím, s tím původním rytmem, tak potom i to, i to fázové uzamčení, i tu periody, tak i to fázové uzamčení vlastně s tím zhasnutím si je zachováno a to zvíře si udržuje tu to povědomí o té dlouhé zimní noci celou dobu, co vlastně běží tím volným během v konstantní tmě, to samé na tom dlouhém letním dnu. Když to přeženeme, má to samozřejmě určitou míru. Když to přeženeme, tak se tady dostáváme do toho, že ta lokomoce se maličko rozšiřuje, ale v tom základním principu to takhle funguje. Takže perioda. Eh, Fáze face locking, jakési face locking neboli fázový stabilní úhel, fázový stabilní stav tím synchronizátorem, zůstává zachován. Délka fotopyrody se odráží už v nastavení, v synchronizaci jednotlivých neuronů v suprachematickém jádře. Tohle je zase schematický obrázek poměrně řady komplikovaných experimentů, který ukazuje, že na dlouhých dnech jsou neurony v suprachiasmatickém jádře synchronizované velmi volně, respektive kaplované velmi volně a vlastně v ploše toho suprachiasmatického jádra existují klastry buněk, které mají píky v jinou, v, jinou denní, v jinou denní dobu a dohromady, když se to celé dohromady zprůměruje, tak tady to vychází jako populační aktivita buněk suprachiasmatického jádra, která vlastně překrývá celou tu světlou fázi dne. A naopak na krátkém dní ty buňky jsou aktivní taky, mají stejnou periodu, ale vlastně to jejich, ta jejich, ty jejich fázové vazby je spojují tak těsně, že tady nedochází k těmhle těm výkyvům a k tomu roztažení těch jednotlivých buněčních oscilátorů. Tahle ta plasticita toho suprachiatmatického jádra se potom přenáší do všech ostatních orgánových struktur a zejména se potom přenáší, což je fyziologicky velmi významné, přenáší se to do syntézy nebo do signálu, které regulují syntézu melatoninu v epifýze. A tady ten obrázek ukazuje mozek zvířete. Myši nebo potkaná, máme tady sítnici retinohypotalamický trakt do suprachiasmatického jádra a ze suprachiasmatického jádra vede dráha přes hypotalamické jádro, paraventrikulární jádro a sympatikus a je regulovaná syntéza melatoninu tak, aby byla komprimovaná. V, v, v létě na krátké noci a e, roztažená potom v zimě na zimní noci. Melatonin je hormon noci, to znamená, má vysokou hladinu v noci, pouze v noci a potom také pouze, v, pouze ve tmě, což vám ještě za chvilku řeknu. Tohle je absolutně základní signál pro fotoperiodické změny ve fyziologii. E, ukážu tady obrázek profesorky Ilnorové z roku, ještě to je už revíčka. Ten, Původní obrázek je ještě starší o tom, jak vypadá melatonin u křečka, který je synchronizovaný na letní den a zimní den. Zimní den jsou ty čtverečky, letní den jsou ty kolečka. Je tady noc, je tady délka noci a je vidět, že ten melatoninový signál je v zimě u toho zvířete asi o 7 hodin delší a vidíte tu rozdíl v té amplitudě. Tohle je ta změna je obrovská informace pro reprodukční systém, který začíná v pars tubela, tuberalis v na... na, na v spojení mezi median eminence hypotalamu a hypofízou. Tam jsou recipientní buňky, které dokážou odečíst změnu v melatoninovém signálu v řádu půl hodiny. A v momentě, kdy se tam je, ty buňky fungují trošku jako koincidenční detektor a v momentě, kdy teda dojde k, nějaké, k nějakým koincidenčním změnám genové expresy s tím melatoninovým signálem, tak dojde k tomu, že se vylévá prolaktín mění se mění se fotoperiodické fotoperiodické sezónní fyziologické procesy a potom se vylévá gonadotropína, mění se reprodukční, reprodukční aktivita těch zvířat. Bez melatoninu to nejde a naopak melatoninem, když se aplikuje, ex ex exogenně, tak tím se krásně v laboratoři dá ukázat, jak se mění, jak se tímhle tím způsobem dá měnit reprodukční fáze těch sezónně se rozmnožujících zvířat. Takže melatonín je kalendář biologický, což je termín, který paní profesorka Ilnerová vymyslela a platí pořád. Je to moc hezký termín, který ukazuje, že je to vlastně, je to vlastně hormon noci, který funguje jako synchronizátor, vylévá se do organismus, informuje celou, celý organismus o tom, že je noc, spouští procesy imunitním systému, které vedou k, k určitým fázím v inutní systému, které jsou důležité pro tu noční fázi regeneračním procesu. ale zároveň taky funguje jako kalendář a stimuluje vlastně reprodukční fáze a změny sezóní v, v tom organismu. Takže to by byla stálá tma fotoperioda a teďko máme stále světlo. Stálé světlo už není úplně věc, která pro tu přírodu je normální, kromě úplně severních, severních oblastí, jižních oblastí, oblastí tedy arktických, ale u živočichů, kteří žijí v. Tvé, v, v v temperate zones a v tropických oblastech, tak to stále světlo působí velice rušivě. Stále světlo nebo světlo v noci jsou dva termíny. Světlo v noci znamená, jsou tu dva termíny, které se trochu liší v tom smyslu, že stále světlo předpokládá, že neměníme intenzitu mezi dnem a nocí, že necháváme v laboratorním prostředí, případně jinde, ty, ta zvířata na stejném světle během dne a během noci. Světlo v noci znamená, že je rozdíl, že se udržuje rozdíl mezi vysokou intenzitou světla ve dne, ale že v noci není absolutní tma. Oba tyhle ty faktory jsou, jsou disruptivní, respektive škodlivé pro cirkariální systém, pochopitelně stále světlo o něco víc, i když zase někdy tam je vidět trošku ta, ty, ty adaptační možnosti a je to otázka, která je velmi intenzivně studovaná právě z hlediska potom těch fyziologických dopadů. Tady vidíme aktogram, máme tady periodogram, který nám, nás upozorňuje, že tohle zvíře stále tmě v DD podmínkách volně běží s periodou, která je delší než 24 hodin. A máme tady zvíře, které jsme takzvaně vypustili do stálého světla, vysoké termíny. Vypustili jsme ho do stálého světla, ono se chvilku snaží a potom se mu rozsypeta, ta rytmicita v, tom, v, tom, v té lokomoci naprosto spolehlivě. Na periodogramu tedy nevidíme žádný pík a můžeme prohlásit, že toto zvíře je arytmické. Když ho potom vrátíme do prostředí, kde se střídá světlo smou, tak se ta rytmicita zase navrátí. A vzhledem k tomu, že je tam dokonalá synchronizní na 24-hodinový rytmus, tak je potom ten pík 24-hodinový. Takže to je rytmus pohybové aktivitě zrušený stálým světlem. Máme tady jiný příklad zrušeného rytmu ve stálem světle, ale taky obrázek, který ukazuje, že po pobytem ve stálém světle můžeme zrušit rytmus kortikosteronu. Kortikosteron u těch zvířat je vždycky vyšší před začátkem aktivity, což znamená večer. Já jsem nevysvětlila, co je ZT12, věřte mi, že to je večer. A je vysoký večer, zatímco když ta zvířata jsou na stálém světle, tak ten rytmus je zrušen. Tady máme jakýsi tři body, které, které nám ukazují, jak je, jaká je rytmická změna v melatoninu. A vidíme, že u zvířat chovaných na stálém světle ten melatonin je zcela potlačen. Takže to je další věc. Máme tady uh, již našeho známého cenorabidis elegans, uh, ta, ta populace těchto zvířat, která jsou um, transgení, mají tu, mají ten, mají ten, tu luciferázu a mějí, sleduje se oscilace populačního rytmu, pokud ta ty tvory necháme na stálem světle, tak tu rytmicitus zcela zrušíme. Je teda vidět, že tady nezvládnou ani jeden cyklus na tom stálem světle a populační rytmus se nám naprosto rozhodí. Jsou tady horší věci. U myší se ukázalo, u několik pokusů je, existuje už, které dokazují, že zvířata na stálem světle mají změny metabolismu, výrazné změny metabolismu Je tam, je samozřejmě, tohle já tady ukazuju jenom pro ilustraci změny ve váze body weight, jak roste u zvířat, která jsou chovaná na stálem světle, což je tady ten černý čtverec versus kontrolní zvířata na LD, na střídání světla a tmy, a to červené znamená, když se přidá melatonin, tak ten nárůst potom té, té váhy je, je, sesnížen, je snížen. Máme tady velikost tukových buněk u zvířat, která jsou na střídání světla a tmy a potom zvířata na LL. Je vidět, že ty tukové buňky jsou výrazně větší. Ta biochemie pod tím tomu odpovídá, ale ty grafy jsou pochopitelně obtížné na takovouhle jednoduchou přednášku nebo prostě na rychlé sdělení, takže pro ilustraci jenom, jak to vypadá. A tady je to obrázek, který ukazuje LL v tom smyslu stálého světla. Ta zvířata v tomhle, v tomhle experimentu byla ponechána na takovém klasickém osvětlení zvěřince, které naprogramují inženýři, tak aby bylo 500, 500 luxů na, na pracovní desce. Ale tady je vidět obrázek, který ukazuje, že pět luxů, že šero pěti luxů už dokáže do dvou týdnů zvýšit váhu myší a vlastně to funguje úplně stejně. Sníží se kontrast mezi dnem a nocí, ta zvířata začnou víc a začnou tlousnout, začíná se jim zvědav, zvětšovat tuková tkáň. Další příklad působení stálého světla je v tom, když se organismus musí vyrovnat s něčím. Škodlivým. Tohle jsou drastické pokusy, které se, se dělaly v laboratoři profesora Escobara. Ještě možná ukážu za chvilku další z jeho, z jeho dílny. A oni pracovali s tím, že inokulovali do zvířat nádorové buňky. A nechávali je růst v těch zvířatech. A ta zvířata byla buď na střídání světla a tmy na tom LD režimu, anebo na stálem světle. A tady je vidět graf, jak rostly ty tumory rychle. Tady jsou dny po té inokulaci. U zvířat, která byla v tom LL prostředí, je vidět, že ten nárůst těch tumorů byl velmi rychlý. A na tomhle obrázku je vidět cytokin tumor necrosis faktor alfa po podání a po aplikaci endotoxínu, který taky se zvyšuje velice rychle u zvířat, která jsou chovaná v tom LL prostředí. Takže v LL prostředí, pokud se chceme dostat z jakékoliv nemoci a jakéhokoliv nějakého postižení uh, našeho organismu tak je dobré se vyhnout, <laughs> jak napadá nemocnicím, kde se nezhasíná, ale v podstatě to tak je. Uh, ještě tady mám další obrázek, který vlastně ukazuju poměrně často. Uh, je to obrázek opět podobný, jsou to bříška myší, kde je inokulace, nádoru, buněk nádoru prsní tkáně a tady je ta intenzita nočního světla ještě nižší, Tady je na úrovni 0,2 luxů, což je měsíční světlo. A když ta zvířata jsou dlouhodobě na, na tomhle světle nemají z toho úniku, tak je potom vidět, jak ten náru, nárůst té, toho nádoru se zvětšuje. A tenhle ten velmi složitý experiment tady ukazuje vlastně význam melatoninu také, který je důležitý pro ten. Pro, pro léčbu nebo respektive pro, ne úplně léčbu, ale zbrždění nárůstu toho, toho, toho nádoru a celá ta práce je o tom, že, že i takhle nízká intenzita světla v noci vede k tomu, že tady dochází ke konfliktu mezi, mezi léčivy, která se používají na léčení rakoviny prsu a účinností těch léčiv, která se používají na léčení rakoviny prsu. No, takže to jsou všechno. Pokusy, které jsou dělané na nočních holodavstvích v laboratorních prostředích, v, vlastně ve stabilním prostředí, kde ta zvířata nemají úniku před tím světlem noci, ukazují na význam toho světla a význam toho, že biologickou vlastně signifikanci toho světla v noci a ukazují, že vlastně v tom nočním prostředí to světlo nemá vůbec co dělat. Tady je obrázek, který ukazuje ne tonické, ne trvalé působení nočního světa, ale světelný puls. A je to obrázek, který, který vlastně je takový snadno, snadno dokumentovaný, dokument, snadný, snadně sdělitelný dokument o tom, jak světlo působí na hladinu melatoninu. Máme tady vysokou hladinu melatoninu s přikrytými, s přikrytými očimi, očima a potom, když jsou oči exponované světelnému pouzu, dochází k rychlému poklesu melatoninu. Tohle je dělané u, u člověka. Velmi rychle ten melatonin klesá, pokud se zapůsobí světlem. Teď tady mám obrázky z dílny profesorky Ilnerové, které jsou vlastně takovým, takovým jejím jako, životním přínosem do té chronobiologii, protože ona vlastně tenhle ten efekt světla na hladinu melatoninu popsala. A tohle je jeden z těch starých záznamů, jejich starých práce, kdy, kdy zapůsobila světlem na potkany a tady ještě osa v minutách a sledovala, jak vlastně rychle ten melatonin klesá v pikomolech na epifízu a je vidět, že do pěti minut klesne hladina melatoninu v epifíze a potom do patnácti minut ta hladina klesne v klevním séru. Ten melatonin se vylévá velmi rychle do krvního oběhu, protože sedí epifýza je cirkumentrikulární orgán, který sedí mimo hematoencefalickou bariéru, má to poměrně rychlý k té krvi, takže to je fofr A do patnácti minut, tedy dochází k poklesu sou v krevním séru. V to, u těch myší u, u člověka také, u člověka je to poměrně rychlé, také do deseti minut vlastně od začátku světelného pouzu klesá melatonin v, v krvi, ve slině, vlastně v celém tom organismu. Uh, melatonin jsem říkala, že je důležitý pro reprodukční aktivitu, má v, v organismu tu synchronizační funkci a v jedna z posledních prací taky ukazuje že i střevní mikrobiom e, se mění u, na, na stálem světle a že možná za to může také snížení hladiny melatoninu. Tohle je obrázek, který je publikován jako, jako ten graphical abstract, jako je to teď moderní v, v publikacích. A je tady vidět jsou tady, tady nějaká populace bakterií, střevní mikrobioty u zvířat na LD. A tady červeně, že se zvyšují mykty, které nejsou žádoucí v té střevní mikrobiotě, když se zapůsobí melatoninem, což je tady znázorněno tím, tím, tím M, tak se ta mikrobiota zase dostává do těch zelených šipek, což je, což je podle autorů téhle publikace prima. Je to jedna z teorií, je to moderní téma mikrobiom a je to jedna z teorií, která také vlastně vztahuje působení stáleho světla na metabolismus a na nárůst obezity a vlastně na tu celkovou Celkovou, celkové zdraví těch, těch, těch živočichů. <coughs> Čtvrtá taková kategorie, <coughs> kterou můžeme v souvislosti se světlem studovat, je kapitola Jetlag. Jetlag je syndrom přeletu přes časová pásma, fyziologický stav, který, který odpovídá Takovému jakové, cerkovému rozladění organismu, a, a, a vš, asi kdo s tím má zkušenost sám, pokud přelétá přes, přes více časových pásem, zejména potom na východ. A, a v experimentu lze simulovat jetlag jet posunem světelného režimu. Jako je to tady znázorněno na tomhle obrázku, máme tady tmu, vždycky znázorněno tím šedým obdélníkem, a tu tmu můžeme předsadit o několik hodin a potom tedy sledujeme, jak rychle ten organismus se s tím je schopný vyrovnat, pak to zase posuneme zpátky, pak to zase posuneme sem a tak podobně. Můžeme si hrát s jetlagem. Je poměrně překvapivé, jak v té lidské Pato chronobiologii se považuje žetlek za něco, s čím se ten lidský organismus vyrovná v podstatě snadno a bez následků. Rozhodně je to je snadnější, menší problém, než jsou třeba práce na směny které se často opakují, ta práce v noci, expozice silnému světlu v noci a podobně se považuje pro jako velký, obrovský zásah do zdraví člověka, jako narušení té, té, té synchronizace circadialního systému, jako velmi zásadní. Ale ten žitlet v experimentu se je, má velice brutální následky a používá se jako velmi jako i nejsilnější desynchronizační agent světelné, který vlastně v té laboratoři můžeme vůbec použít. Tohle jsou experimenty, které ukazují opakování, důsledky opakování fázového posunu, respektive toho jetlagu, opakovaného jetleku na, na život schopnost zvířat. V tomhle případě jsou to, pracují, pracovalo se s myšmi, které byly na pokraji svého života, byly to stará zvířata zhruba 31 měsíců. A dělali jim to, že jim předsouvali a spožďovali ten světelný režim, a tady vidíte mortalitu po několika týdnech. Ta zelená, ta černá, černá čára ukazuje kontrolní skupinu. To znamená, že vidět, že ta zvířata sama o sobě už byla jaksi na pokraji, takže, takže tady nějaká mortalita je v té kontrolní skupině. Ale zejména potom, když se simuloval tím jetlakem let na východ, to znamená každý, každých sedm dní jednou za týden se předsunul ten světelný režim o šest hodin, tak ta mortalita se velice rychle zvýšila a ta zvířata v té skupině odcházela výrazně rychleji než potom ta v té kontrolní skupině. Let na západ... Není považován, to znamená spožďování toho světelného režimu, není, po, není považováno za takový velký zásah jako, ten, jako to předbíhání světelného režimu, ale je vidět, že tady v tom konci už samozřejmě nějaký význam má také. Tohle, jsou, tohle je tedy pokus na starých zvířatech a tohle je pokus na zvířatech, kterým, kterým byla, byl podán. Lipopolysacharid, což je bakteriální endotoxín a vytvořil se jim takový trošku septický šok. A opět v, tom, v době, kdy se musela dostat z toho septického šoku, se jim posouvaly světelné, světelné podmínky. Je vidět, že ten septický šok byl opravdu významný, protože řada zvířat i v té kontrolní skupině ho nezvládla. Ale když se začaly posouvat s, tím, s ty světelné ty světelné podmínky a vytvářel se tedy simulovaný let na východ, tak ta mortalita se zvýšila tak výrazně, že ta zvířata se nebyla schopná s tím, s tou nákazou vypořádat vůbec. Dokonce jeden posun stačil k tomu, aby se ta mortalita těch nakažených zvířat velmi výrazně zvýšila. Takže jet není žádná sranda, zvláště potom tedy chronický, ten chronický model posouvání světelného režimu tam a zpátky a, a je to považováno za něco, co v tom experimentu v těch experimentálních podmínkách, je vlastně ten nejsilnější, nejsilnější narušitel té integrity celého cirkadiálního systému. A tohle je ještě jeden obrázek, možná, že tam mám ještě jeden obrázek, opět nárůst, nárůst tumorů inukolovaných do zvířat, která byla posílána na, na východ po dobu deseti dnů každý druhý den máme tady opět, jak se tumor zvyšuje výrazně víc a potom tady mortalitu těch zvířat, která se zvyšuje a tohle je poslední obrázek. Chronický žetlek zvyšoval procento implantovaných nádorových buněk a zrychloval potom jejich růst, což je tady v obrázek potom fotek těch, těch buněk. Takže, takže tohle to je k, k, k tomu k tomu chronickému jetlegu. Takže já jsem doteďka si tak povídala o tom, co děláme v laborce s těmi zvířaty, jak, to, jak vlastně dokážeme v laboratorním prostředí synchronizovat cirkadiální hodiny a naopak rozrušit funkci biologických hodin. Snad jsem na tom dostatečně vysvětlila jejich význam pro fungování organismu. Důležité jsou, je to prostě homeostatický systém, který integruje v orgánovou fyziologii se, s vnějším solárním cyklem, s tím geofyzikálním časem a slouží k tomu, aby organismus šetřil energii, zejména aby prostě probíhaly procesy ve správnou fázi denní doby a, a, a ne jinou, a aby a, i chování, i vlastně jednotlivé funkce orgánových soustav byly v souladu a byly vlastně připravené na to, co můžou očekávat od toho vnějšího prostředí. Kapitola, kterou chci teď na závěr otevřít, je, se týká našeho umělého osvětlení. Tohle je krásný obraz Leonida, a, a, jak se jmenuje, Alfa. A teď jsem to zapomněla a, a, a nevidím na no, to. Malíř, je to malíř běloruský malíř, který žil v Americe maloval takovéhle krásné obrazy o krásných nasvětlených ulic a jsou samozřejmě velmi hezké, ale je to vlastně nový problém, současný problém tohoto světa je přesvětlování vnějšího prostředí. My se díváme na tu kapitolu ze dvou úhlů. Jednak v tom úhlu, který můžeme směrovat dovnitř za, ty, za tyto okna, to znamená to, jak si svítíme doma, a to je kapitola, která se týká v podstatě člověka a potom živočichů, kteří žijou spolu s tím člověkem. A to, jakým způsobem pracujeme se světlem v našich, v našich domácnostech a v našich ložnicích, je věc, která je trošku eh, těžko uchopitelná. Ale pak je tady veřejný prostor, který je přesvětlován stále a ukazuje se, že je spočítáno, že, že Každý rok se zvyšuje něco, čemu říkáme světelné znečištění o 2 až 6 v závislosti na tom, která část planety se tedy sleduje. Světlo v noci může působit buď přímo, anebo nepřímo. Přímé působení světla můžeme představit, že jsme pod tou lampou veřejného osvětlení nebo nějakým jiným zdrojem a tím mateme chování těch zvířat, která jsou ve bezprostředním okolí a nebo můžeme působit nepřímo přes vlastně umělou zář oblohy, které se v angličtině říká sky glow a e, začali jsme tomu říkat umělá zář oblohy, která vychází z velkých měst a šíří se do velké vzdálenosti. E, teď ta otázka působení toho světelného znečištění na e, organismy je velice, jak si Komplexní a je to velká velké téma pro řadu současných velkých studií. Je potřeba ji rozlišit na dvě kapitoly. Působení tedy přímého světla komplikuje potravní vazby Mezi živočichy, eh, predátor kořist, kořist je víc vidět, eh, predátor se zase neodpočine a podobně. Eh, narušuje denní noční nikut, což jsou krásné studie, zejména na obtácích eh, sdílen eh, různých laboratoří po celém světě, zejména také indů, kteří, kteří, který to strašně zajímá. Eh, oni mají velkou tradici studia, studia ptačí chronobiologie, takže to přispěly poměrně dost k poznání toho, jak se mění vlastně spánkový režim ptáků ve městském prostředí, jak, jak, jak jsou aktivní dlouho do noci. Také australská skupina jedna se velmi angažovala a podobně. Změna struktury spánku, u živočichů, také u těch městských ptáků se, se studuje. Migrační cesty jsou narušené vlastně těmi, těmi světelnými zdroji, které fungují jako, jako světelné bariéry, které jsou nepřekonatelné pro řadu živočichů. To je přímé působení světla z hlediska chronobiologického, ale je tam spíš ten účinek dlouhodobější, to, že vlastně se smazává rozdíl mezi dnem a nocí a zvyšuje se ta noční osvětlenost v toho nočního prostředí, tak to v podstatě vede k tomu, že se, že se, že se smazává ten správný synchronizační signál pro ty hodiny a snižuje se tedy hladina melatoninu, posouvá se rytmus kortizolu do jiného času a ty hodiny nedávají úplně jasný signál periferním orgánům, což vede zejména k problémům se sezónních se, se, se, se, změnách, k reprodukci, migraci, hypernaci, estivaci, prostě v, tě, v, těm, v těch sezónních změnách, které jsou vázané na, na, ten, na tu vysokou hladinu melatoninu a na ten kontrast mezi sezónní kontrast mezi těmi sezónní se, se změny právě v té, v té hladině melatoninu, které jsou potom odečítané poměrně jemně e, tou parstuberális a těmi buňkami e, v parstuberális, které potom vedou k tomu, že se vyluč, začne vyprodukovat prolaktín, agonadotropní hormon a podobně. E, je otázka, e, která se začíná formulovat, zatím se úplně nepopisuje. E, žádné experimenty na to úplně nejsou, ale už se formuluje otázka, na různých revíčkách a v různých hypotézách. Když my vidíme takhle obrovské změny po světle v noci v laboratorním prostředí ve zdravotním stavu těch zvířat, která tloustnou, mají různé metabolické syndromy, mají jaterní stetozo, všechno možné, co jsem ještě neukazovala, jak asi vypadají zvířata ve volném prostředí u velkých měst, případně i ve větší vzdálenosti mezi těmi městy, protože vlastně ten, ta umělá záře světla zasahuje do velkého okolí a e, mění vlastně tu hladinu té osvětlenosti v, v ploše. E, říkají astronomové, že od Prahy až, do, až 100 kilometrů není normální osvětlenost a vlastně je zakryt výhled na hvězdy tím, tím světelným závojem a tohle všechno vlastně dopadá i do té krajiny a zasahuje to na na rostliny a po kterých teda nemluvím, to by mohla kolegyně Hanka Komrádová vyprávět a, já, a, a zasahuje to v podstatě do zvířat, která tam žijí. Otázka, kterou si neustále klademe a která se vlastně neustále řeší a kolem které se točí různé metodiky, jak to uchopit a jak to studovat je, kolik a jaké světlo vlastně vadí, kterým živočichům. Je jasné, že že laboratorní prostředí se liší od toho přirozeného prostředí v tom smyslu, že my zhasneme a rozsvítíme. Je to něco, čemu se říká square photoperiod, prostě se zhasne, je tma, rozsvítí se je světlo. Ale v přírodě to tak nevypadá. Máme různé přechody, kdy se snižuje a zvyšuje intenzita světla i spektrum světla. V průběhu smívání a soumraku. A teď otázka je, co vlastně tvoří ten kontrast, dostatečný kontrast mezi dnem a nocí, aby byl synchronizován cirkadiální systém a co už škodí. Pochopitelně tohle je obrovský, obrovská, obrovský problém, který je tvořen zejména tím, že máme živočichy denní-noční. Tam bude posun v tom thresholdu, v tom Prahu citlivosti na ten kontrast. Ale není to jenom ta dení noční Nika, ale jsou to i jiné adaptační způsoby, jiné adaptační mechanizmy, je to počet fotoreceptorů, spektrální citlivost fotoreceptorů. Je to, jsou to různé další adaptační možnosti u těch živočichů a jak různá genetická výbava a podobně. V každém případě se ukazuje ze všech možných studií, že. Tohle je problém, který zatím nikdo úplně neuchopil, ale ukazuje se, že ta biodiverzita se v některých prostředích, například ve vodním prostředí, poměrně dost mění podle toho, jestli je ta hladina vody osvětlená po uličním osvětlením, případně v pobřeží mořské osvětlené. Takže, takže ten, ten, spole, ta společenstva, která žijí v té vodě, se v průběhu doby několika generací velice proměňují a ukazuje se, že, tam, že, že, ta, že ta druhová diverzita vlastně je zasažená ve prospěch organismů, kteří jsou schopni se nějakým způsobem s tím světelným nečištěním vyrovnat. Proč se to děje, proč jsou někteří adaptabilnější, jiní nejsou adaptabilnější, je otázka. Funguje to tak i u rostlin, toho už využívají zahradníci, kteří osazují do měst stromy, které přežijí světelné znečištění, ale u těch živočichů ta, ta, přiroze, ta podstata toho, proč někomu vadí 0,2 luxů a někomu, nevadí, někomu to nevadí, tak to je otázka, která je zatím stále nezodpovězená. Intenzita je jedna kapitola, tady je taková ukázka škály, intenzit v různých prostředích. Když je úplně tmavá noc, tak, je, tak se dá změřit nějaká tisícina luxu. Když je měsíc v úplňku, tak je změřitelný na intenzitě 0,27 luxů. Ten jeden lux mě neustále tam, ty astronomové vypráví, že to nikdy nenaměřili, že to je nesmysl, že i když svítí měsíc, teď jak byl ten růžový úplněk, takže naměřili 0,2,1 na, na tom plném úplňku, takže to je intenzita pod jeden hlux bezpečně. No a další jsou tady Další jsou tady škály. Office lighting, to jsou luxy, které bychom měli mít v pracovně pod umělým osvětlením na 500 luxů. Jsou architekti formátují osvětlení v místnostech a tak podobně. Sluneční den má tisíc luxů v létě, kolem deseti tisíc luxů v zimě a to všechno ostatní samozřejmě jsou, je nějaké rozmezí. Tady je Obrázek, nebo tabulka složitá. Já jenom chci, chci připoutat pozornost spíš možná k, té, k tomu, co je tady vpravo, což mám přeložené potom na tom dalším obrázku. Experimenty, dá se měřit vlastně i úroveň iluminace, úroveň toho, té intenzity v prostředí, v venkovním prostředí s nějakými, nějakými metodami které dokážou říct, že, že třeba umník světla, ta, ta světelná záře, která, která se šíří nad městem, může být půl luxu a tady je zase naměřená hvězdná obloha bez, bez měsíce jako opravdu velice, velice extrémně nízká intenzita světla. Takže měřící přístroje dokážou zachytit v obrovské rozmezí Těch intenzit, a, ale stále to nestačí, protože pochopitelně tam do toho vstupují v oblačnosti a je to všechno proměnlivá záležitost. Ta intenzita nočního světla, která dopadá tedy na organismy, jak jsme tady, jsem chtěla se vrátit zpátky 0,5 luxů té, té, té, toho Sky Glow, takže vlastně vysoce převyšuje intenzity světla, které jsou důležité pro biologické funkce, vypozorované biologické funkce živočichů. Tohle je přeložená tabulka z, z jedné práce z roku 2016, která je taková metaanalýza, Všech možných studií, které se zabývají vlivem světla na funkce, bez ohledu na to, jestli je to přímý vliv světla nebo potom ten sekundární prostě vliv světla na organismy. A ukazuje se, že většina živočichů funguje, nebo respektive reaguje na velmi nízké intenzity světla, které jsou dost často pod tím měsíčním světlem. A reagují na to jako na světelný stimul který je pro ně fyziologicky významný, mění jejich chování a mění jejich, mění jejich fyziologické procesy. Takže tohle je tabulka, která vlastně trošičku varuje před tím zlehčováním a trošku jak si by měla nabádat k tomu, aby se hledaly metodické přístupy, jak to podchytit a jakým způsobem tedy dát, vlastně sjednotit nějaká, nějaké studie o vlivu nočního světla na biodiverzitu v tom volném prostředí. To se samozřejmě už v řadě států a zemí děje existují velké projekty, evropské projekty, které se snaží o posouzení vlivu na určité, určité jak se niky, prostorové niky, ale je to pořád dost, poměrně nedostatečné. Neustále vlastně těžíme spíš z toho laboratorního pohledu. Laboratorního pohledu můžeme koukat taky na melatoninovou supresi rozmezí intenzit světla, na které potlačují melatonín. Velmi citlivé na potlačení melatoninu jsou ryby, kterým opravdu stačí úroveň měsíčního světla a melatonin jde dolů. Noční hlodavci laboratorní, tam se ukázalo také, že i, no, že i měsíční světlo dokáže snížit hladinu, pracovat s tou hladinou melatoninu. A pak jsou tady živočichové, kteří vypadají, že jsou relativně rezistentní a reagují až na poměrně vysokou intenzitu světla. U člověka je ta škála veliká, protože člověk je poměrně variabilní laboratorní zvířat a ty řada těch pokusů není do, úplně, uh, úplně replikovatelná, tam záleží na tom, jak ten člověk je adaptovaný, jak je starý a prostě na řadě faktorů, ale ukazuje se teď posledních pokusů, které jsou udělaný konečně trošku, uh, trošku takovým malinkou reproduktovatelnějším způsobem, že člověk má velkou, velké rozmezí a že melatonin je potlačitelný u člověka intenzitami kolem šesti luxů spolehlivě. U některých lidí, kteří lidé jsou rezistentnější, ale těch, těch šest luxů už, už reaguje na člověka velmi dobře. No a tohle je vlastně jeden z posledních obrázků, který chci ukázat. Pardon, to je... Nízká intenzita světla, opět laboratorní výzkum. Němci dělali pokus na Kosovi a sledovali jeho reprodukční aktivitu v průběhu roku. Ten, tady sledovali velikost testes u těch ptáků a potom testosteron, hladinu testosteronu těch ptáků. Ty dvě křivky se liší v tom, že ta modrá křivka ukazuje populaci těch zvířat, která byla chovaná v prostředí, kdy bylo přes den 250 a 1250 luxů, ale v noci byla téměř úplná tmá. A ta červená křivka ukazuje ptáky, kteří byli chovaní na této intenzitě světla, ale v noci měli měsíční světlo lehce přes, přes inzet, intenzitu měsíčního světla 0,3 luxů. Je vidět, že v prvním cyklu ta reprodukční aktivita u těch kosů byla stejná v obou skupinách a po roce takového zacházení se ta druhá skupina, ta experimentární skupina těch ptáků, co, co neměly úplnou tmu v noci, tak se na tu reprodukční fázi vlastně úplně povýšila a do, do té reprodukční fáze de facto nedoš, nedospěla ani co se týká tedy zvyš, zvětšování vladlat, ani potom co se týká vyplavování testosteronu. Takže tohle je taky laboratorní velký zásah. Ta zvířata samozřejmě se liší od přirozeného prostředí v tom, že nemají úniku předtím světlem, ale přesto ta intenzita světla je velice nízká a pokud se vyskytují v takovémhle volném prostředí, které je takhle přesvícené večer, v noci, tak pravděpodobně jejich adaptivní mechanizmy mají co dělat, aby se s tím vyrovnali. Další otázka je spektrum. Tady jsou na ukázku nějaké světelné zdroje, které obvykle se ukazují, prodávají, s takovou poznámkou, jakou mají takzvanou teplotu chromatičnosti a tady je taková škála, která ukazuje, jak zhruba odpovídají tomu vnějšímu prostředí modré nebe 10 000 K a odpovídá to nějakému zdroji letky, která má sedm 000 Kelvina a tak podobně. Takže to je nějaká taková škála, respektive 7 000 K je tady někde jaksi v tom, v, tom, v tom zelenějším pohledu, nicméně i tak je to poměrně vysoká vysoká eh, chromatičnost toho světla. Takže to je takové jenom pro představu, když mluvíme o spektru, o čem mluvíme. A eh, spektrum, pochopitelně viditelné spektrum, má nějaké rozmezí 380 až 700 nanometrů a eh, ukazuje se že právě je to takovéto spektrum v té modré vlnové délce, v, tém, v těch 460 nanometrech, které by odpovídaly světlům o vysoké teplotě chromatičnosti, které, jsou, které mají větší sílu, například v tom potlačení melatoninu. Tady je vidět působení monochromatického světla o 460 nanometrech a tohle ten obdélník ukazuje Kdy to světlo působí, je vidět, jaký melatonin potlačen. Zatímco, když se působí monochromatickým světlem o 555 nanometrech, tak ten melatonin potlačen není. My tady nevidíme kontrolní skupinu, takže nevíme, do jaké míry ten melatonin odpovídá i na to zelené světlo, ale ten rozdíl mezi modrým a zeleným je vidět poměrně docela dobře. Je to na člověku dělaná, dělaný pokus. Jiný pokus na člověku, který, který pracuje za světly o té teplotě chromatečnosti, ukazuje, ukazuje zpomalený nárůst večerního melatoninu u člověka, který sleduje, který pracuje pod světlem, které má 650 Kelvinů, takže je vidět, jak ten nárůst melatoninu je výrazně zpomalen proti světlu, které je teplejší, ale opět tady nemáme člověka, který je ve tmě. Ale my jsme teď nedávno dodělali pokus, kdy jsme tam přidali tu kontrolní skupinu v podobě svíčky a náš jeden student se obětoval ze svojí přítelkyní a trávili týden bez mobilu a bez, bez počítače jenom při svíčkách a ten melatonin šel úplně někam jinam. V podstatě se soumrakem dělali to v listopadu a s, s večerním soumrakem okamžitě vystřelil nahoru a byl vysoký celou noc a bylo to, bylo to moc hezký. Jak vlastně krásně kopíroval délku noci a i elektronická zařízení dokázala teda potom, potom v dalším týdnu ten melatonin krásně potlačit. Takže, takže to, je, to funguje a to spoždění vlastně nástupu na základě intenzity světla a barvy světla je poměrně prokazatelný, je replikovatelný, je poměrně i jednoduchý pokus, pokud tomu někdo nevěří. Proč modrá? Proč tu biologickou aktivitu má největší spektrum, má největší biologickou aktivitu to spektrum právě v té modré vlnové oblasti? A je to z toho důvodu prostého, že ten že ta spektrální citlivost melanopsínu, ta, toho fotopigmentu ve vnitřních fotoreceptivních buňkách, je posunutá k, směrem k těm kratším vlnovým délkám, směrem k té blankitné modré na zhruba 484 nanometrů. Ten melanopsín, tohle, ta spektrální křivka melanopsínu je typická pro všechny tyhle ty fotoopsíny u všech možných živočichů, když se budeme dívat na nějaké obsíny u hmyzu, které které jsou zodpovědné za synchronizaci jejich vlastních hodin, budeme-li koukat na nějaké VA obsíny u těch ptáků, různé, různé další typy pigmentů, tak tam ta jejich lambda max se bude pohybovat poměrně stejně. To znamená, ta spektrální citlivost u těchto těch u těch obsínů, které slouží k tomu, aby regulovaly fyziologické procesy, je asi evolučně konzervovaná a zůstává v tomto rozmezí. Já jsem říkala, že ty buňky vnitřně fotoreceptivní sbírají i z klasických fotoreceptorů tu informaci, ale vlastně ta jejich integrovaná aktivita stejně posouvá ten pík směrem k té blanketné modré, i když ten, obsín, ten melanopsín sám o sobě by ten, má ten pík tady, tak vlastně i, ta, i když integruje informace potom z těch zelených a červených čípků, řeknu tomu jako jednoduše, tak ten šip není moc velký. Je o pár nanometrů, prostě protože tady ten, ta, ta aktivita toho melanopsinu je poměrně velká. No a ten problém je tento, jednoduše řečeno. Zjednodušeně řečeno ten problém, který vlastně rozvířil diskuzi o světelném znečištění, je spektrální, spektrální křivka let světel, která takových těch Původních let světel, která je tady namalovaná tou černou čárou, a která vlastně poměrně hezky zasahuje do, toho, do té spektrální citlivosti melanopsínu. A proto tohleto světlo může mít poměrně nízkou intenzitu a přesto má velkou biologickou aktivitu. A vlastně to začíná být chápáno, bo respektive je to formulováno jako ten hlavní problém, který vlastně přenáší. Ten, ten, tu informaci o nočním světle na zdravotní stav živočichů prostřednictvím, tedy dysregulace cirkadiálního systému a potlačení hladiny melatoninu. No, takže tím já bych asi skončila. Tohle je trošku jiný obrázek, než ta malba, malinko takový pohled možná do, do Mordoru a je to problém, který se řeší celosvětově. Existují řada evropských grantů, které, které jsou řešeny v souvislosti se světelným nečištěním, existuje. Mezinárodní Dark Sky asociace, která je velmi aktivní a na jejich stránkách jsou krásná schrnutí všemožných významů, vlastně nedostatečné tmy v noci. Není to jenom otázka wildlifeu a ekosystému, je to také otázka potom, jak to řešit. Architekty, architekti jsou, jsou, jsou členové této asociace a má to má to velký dosah a dopad. A v našich českých hruzích a hájích také existují nějaké aktivity, které se tím intenzivně zabývají v, v čele s Ministerstvem životního prostředí, které to je, je to pro něj velmi důležitá kapitola a dělá různé výzvy a tačrovské výzvy, různé mezinárodní konference a podobně. Takže se snaží také, jak si implementovat tenhle ten problém do nějakých legislativních norem a do, do, do norem pro, pro e, e, vytváření nových e, systémů, světelného, světelných soustav a tak dále. Takže, takže ne, kdy, kdy máte-li někdo na to náladu, touhle s tou agitkou, já bych teď skončila to svoje přednášení, vyprávění a e, jestli je nějaká diskuze, vracím, vracím slovo do, do toho do režije. <těk>